Розділ 12 Окрім Тоні Ріцолі та Віктора Коронцеса, у номері готелю були ще четверо. «Познайомся з моїм другом Отто Делтоном», – сказав Ріцолі. Віктор Коронцес. Чоловіки потіснули один одному руки. Тоні Ріцолі запитливо подивився на інших. «Здається, я не знайомий рештою джентльменів». Отто Делтон представив усіх. Пері Бреслаур з Детройта, Марвін Сеймер з Гудзона, Селпрізі з Нью-Йорка. У відповідь Віктор Коронцес хитав головою. Говорити він боявся. Ото Делтон був сивою, хударлявою людиною років 60-ти з приємними манерами. Пері Бреслаур, хоч і був молодший, виглядав майже виснажено. Марвін Сеймер. Теж був худий і приємний на вигляд. Натомість, Сел Прізі був величезний і був схожий на великий дуб із руками замість гілок. На обличчі, вкритому шрамами від ножових порізів, виблискували маленькі злі очі. Рицолі заздалегідь розповів коронцесу, як проходитиме гра. У цих хлопців купа грошей, можуть собі дозволити багато програти. Сеймар – власник страхової компанії, Бреслаур торгує машинами по всіх Штатах, а Призі керує великою профспілкою в Нью-Йорку. «Отже, джентльмени», – сказав Отто Делтон, – «може, почнемо? Білі фішки – по 5 доларів, сині – по 10, червоні – по 25 і чорні – по 50. Покажіть ваші гроші». Коронцес витягнув 500 доларів, даних йому в борг Ріцолі. «Ні, не в борг», – подумав він. «Просто даних». Він глянув на Ріцолі і посміхнувся. «Який він чудовий друг!» Інші теж витягували товсті пачки грошей. Коронцес зненацька занепокоївся. «А що, якщо його випаде програти ці 500 доларів?» Він відкинув цю думку». Його друг Тоні то подбає про все, але якщо він виграє, зненацька його захлиснула хвиля ейфорії. Гра розпочалася. Делтон здав карти. Ставки спочатку були дрібні. Грали в стад-покер на 5 і 7 карт зі старшою та молодшою рукою. Спочатку всі вигравали приблизно порівну, але поступово ситуація почала змінюватися. Здавалося Коронцесу і Тоні шалено щастило. Якщо в них на руках були пристойні карти, в інших вони були значно гірші. Якщо ж суперники отримували хороші карти, то Тоні та Коронцес ще краще. Віктор Коронцес не наважувався повірити у свій успіх. До кінця вечора він виграв майже дві тисячі доларів. Просто як у касті. Вам, хлопці, дуже щастить, треба сказати, пробурчав Марвін Цеймор. Ще й як, підтримав його Бреслаур. Якщо до того, щоб дати нам можливість завтра відігратися, я подзвоню, пообіцяв Рицолі. Коли всі пішли, уронцес вигукнув: Повірити не можу. Дві тисячі доларів. Тоні Рицолі засміявся. Це ще дрібниці. Я тобі казав, Отто в цій справі великий фахівець. Ці хлопці прагнуть з нами поквітатися. Як ти до ще разочка? Запитуєш. І Коронцес широко посміхнувся. Наступного вечора Віктор Коронцес викрав, виграв три тисячі доларів. Фантастика, сказав він. А вони нічого не підозрюють? Звісно, ні. Готовий посперечатися. Завтра вони запропонують нам підняти ставки. Захочуть повернути свої гроші назад. «Ти граєш?» «Звичайно, Тоні, я граю». Коли вони вже сідали за сіл, Селпрізі сказав «Ми тут ґрунтовно програємо. Як щодо підняти ставки?» Тоні Ріцолі глянув на коронцеса і підморгнув. «Не заперечую, а ви як хлопці?» Усі згідно кивнули. Отто Делтон показав на стопки фішок. Білі – 50 доларів, сині – 100, червоні – 500 і чорні – 1000. Віктор Коронцес із занепокоєнням глянув на Тоні. Він не очікував, що ставки будуть такі високі. Ріцоліс схвально кивнув. Гра розпочалася. Все йшло по-старому. Коронцес завжди мав чудові карти. Він постійно вигравав, але менше. Чорт би забрав ці карти! пробурчав Призі. Давайте змінимо колоду. Ото Делтон слухняно дістав нову колоду. Коронцес глянув на Тоні Ріцолі і посміхнувся. Він знав, що їхньому щастю не можна було перешкодити. Опівночі вони послали по бутерброди. Влаштували перерву на 15 хвилин. Тоні Ріцолі відкликав Коронцеса у бік «Я сказав Отто, щоб він трохи підігрів їх», – прошепотів він. «Не розумію. Дав їм трохи виграти. Якщо вони постійно програватимуть, вони засмутяться і кинуть гру». «А, зрозуміло. Дуже розумно. Коли вони вирішать, що їм поперло, ми піднімемо ставки та наколимо їх як слід». Віктор Коронце завагався. «Тоні, я вже так багато виграв». «Може, варто припинити поки що?» Тоня Ріцолі подивився йому прямо в очі. «Вікторе, як ти що до того, щоб піти сьогодні звідси з п'ятдесятьма тисячами доларів у кишені?» Коли гра відновилася, вигравати стали Бреслаур, Призі та Сеймор. У Коронцеса карти були непогані, але у інших ще краще. Ото Делтон просто геній подумав Коронцес. Він уважно стежив за здаванням, але нічого підозрілого йому помітити й не вдалося. Гра продовжувалася, а Коронцес усе програвав. Але він не хвилювався. Хвилина інша, і вони, як це, зроблять решту і схоплять великий куш. Селпрізі сяяв. «Ну, братики, – сказав він, – таке враження, що фортуна вам зрадила». Тоні Ріцолі засмучено похитав головою. «Схоже так, правда?» Він багатозначно глянув на Коронцеса. «Не можна, щоб весь час щастило», – сказав Марвін Цеймар. «Не заперечуєте, якщо ми знову підвищимо ставки», – втрутився пері Бреслаур, – «щоб як слід взятися за вас». Тоні Ріцолі вдав що розмірковує. «Не знаю». Сказав він не сумнівом. Потім повернувся до Віктора Коронцеса. Ти що думаєш, Вікторе, як ти що до того, щоб піти сьогодні з 50 тисячами доларів у кишені? Я ж зможу купити будинок та нову машину і повести сім'ю у відпустку. Коронце стремтів від збудження, він усміхнувся. Чому б ні? Гаразд сказав Селпрізі. Гроші на сіл, без обмежень. Грали у череду на п'ять карт. «Я призначаю савки», – сказав Брислаур. «Для початку п'ять тисяч. Кожен із гравців посавив по п'ять тисяч». На руках у Віктора Коронцеса було дві дами. Він купив ще три карти, і серед них була ще дама. Ріцолі подивився на свої карти і сказав, Піднімаю на тисячу. Марвін Сеймор вивчав свої карти. Приймаю та піднімаю на дві тисячі. Отто Делтон жбурнув свої карти. Для мене дорого. Селпрізі з гри не вийшов. Весь банк узяв Марвін. При наступній здачі Коронцес отримав вісімку, дев'ятку, десятку та валета червєдь. Ще одна карта і стріт Флеш. «Ставлю тисячу!» – сказав Делтон. «Відповідаю, та ставлю ще тисячу!» «Ще тисячу!» – сказав Селпрізі. Тепер була черга Коронцеса. Він був упевнений, що якщо він матиме стріт-флеш, він виграє. Потрібна ще одна карта. «Відповідаю!» Він узяв карту, але поклав її сорочкою до гори, не наважуючись подивитися. Бреслаур відкрив свої карти. Дві четвірки та дві десятки. Тепер Призі відкрив свої. Три сімки. Усі повернулися до Віктора Коронцеса. Він глибоко зітхнув і перегорнув карту. Масть була чорна. «Ваша взяла», – сказав він і кинув карти. Банк все ріс і ріс. У Віктора Коронцеса майже не лишилося фішок. Стурбований він глянув на Тоні Ріцолі. Тоні підбадьорливо посміхнувся. Здавалося, усмішка казала, немає причин для занепокоєння. Ріцолі відкрив наступний банк. Роздали карти. Ставлю тисячу. Пері Бреслаур. Піднімаю на тисячу. Марвін Цеймар. А я на дві. Селпрізі. Знаєте, я гадаю, ви блафуєте. Підніму на п'ять тисяч. Віктор Коронцес ще не бачив своїх карт. «Коли ж це скінчиться?» «Вікторе!» коронце повільно підняв карти і склав їх вієлом. «Туз, ще туз і туз, потім король і десятка. Пульс вочасті «Граєш?» Він усміхнувся про себе. Нарешті підігрівання скінчилося. Він був упевнений, що наступного разу отримає короля. Отже, повний будинок. Він скинув десятку, якомога байдужіше сказав. «Я граю». «Одну карту, будь ласка». «Візьму дві», – сказав Отто. Потім глянув на свої карти. «Піднімаю на тисячу». Тоні Рицолі похитав головою. «Я пас». Він скинув карти. «Я граю», – сказав Призі. «І піднімаю на п'ять тисяч». Марвін Сеймар кинув карти. «Я пас». З граючих залишилися лише Віктор Коронцес та Сел Пріззі. — Ти відповідаєш? — спитав Прізі. Тоді викладай ще п'ять тисяч. Коронцес глянув на свої фішки. У нього й лишилося лише п'ять тисяч. — Але якщо я зірву банк? — подумав він. Він посунув кубку фішок у центр столу і взяв карту. — То була п'ятірка. Але все одно він мав три тузи. Він відкрив карти. Три тузи. Прізі відкрив свої чотири двійки. Ошелешений, коронце здивився, як прізі згрібає гроші. Він мав таке почуття, що він підвів свого приятеля тоні. Треба було протриматися, поки ми не почнемо вигравати. Тепер прийшла черга Прізді здавати карти. «Граємо остат на сім карт», – заявив він. «На кін по тисячі». Інші гравці зробили свої ставки. Віктор Коронцес безпорадно глянув на Тоні Ріцолі. «У мене немає?» «Так, гаразд», – сказав Ріцолі. Він повернувся до решти гравців. «Слухайте, хлопці, Віктор не зміг сьогодні принести з собою багато готівки, але я даю вам слово, що на нього можна покластися». Нехай грає у кредит, а наприкінці вечора розрахуємось. Сривайно ну", втрутився Призі. Що тобі, хрінова проспілка, чи що? Я твого коронцаса не відрізняю від Адамової дупи. Звідки ми знаємо, що він розплатиться? Я даю вам слово, запевнив його Ріцолі. Ото поручиться за мене. Якщо то ні каже, що містер Коронцас Гарас, сказав Ото Делтон, то так. Отже, він гаразд. Селпрізі зназав плечима. Гаразд, я згоден. Я теж не заперечую, сказав Пері Бреслаур. Отто Делтон повернувся до Віктора Коронцеса. Скільки вам дати? Дай йому 10 тисяч, сказав Тоні Ріцолі. Коронцес здивовано глянув на нього. За таку суму треба було працювати два роки. Але, напевно, Ріцолі знав, що робить. Коронцес на силу прокопнув грудку в горлі. «Так, це мене влаштує». Перед ним поклали гірку фішок. Того вечора Віктору Коронцесу не щастило. Ставки все росли, а кубка фішок перед ним усе зменшувалась. Тоні Ріцолі теж програвав. О другій годині ночі влаштували перерву. Коронца свідкликав тоні ріцолі у бік. Що відбувається? прошепотів він у паніці. Господи, та ви знаєте, скільки я вже прогна... програв? Не хвилюйся, Вікторе. Я також програв. Я дам знак ото. Коли прийде його черга здавати, все зміниться. Ми їх прикладемо як слід. Вони знову зайняли місця за столом. «Дай моєму приятелю ще 25 тисяч доларів», – наказав Тоні Ріцолі. Марвін Цеймар спохмурнів. «Ти впевнений, що він хоче продовжувати гру?» Ріцолі повернувся до Коронцеса. «Вирішуй сам». Коронцес вагався. «Я дам Отто знак. Все зміниться. Я хочу продовжити. Гаразд». Перед ним поклали на 25 тисяч доларів фішок. Він глянув на них і знанацька відчув, що зараз йому пощастить. Карти здавав Отто Делтон. Отже, джентльмени, граємо в череду на п'ять карт. Початкова ставка – тисяча. Гравці поклали свої фішки до центру столу. Делтон здав кожному по п'ять карток. Коронцис не став дивитися свої. «Чекаю», – вирішив він, – «на щастя». Робіть ставки. Марвін Цеймар, що сидів праворуч від Делтона, склав карти. Я пас. Наступним сидів Селпрізі. Відповідаю та ставлю ще тисячу. Він підсунув свої фішки на центр столу. Пері Бреслаур з усмішкою поглядав свої карти. Бачу-бачу. Піднімаю ще на п'ять тисяч. Для продовження гри Коронцесу треба було покласти шість тисяч. Повільно він узяв свої карти, розклав їх вієлом і не повірив своїм очам. На руках у нього був вірний стріт-флеш. П'ятірка, шістка, сімка, вісімка та дев'ятка червів. Чудові карти. Тоні. Тоні сказав правду. Слава Богу. Коронце постарався приховати хвилювання. Приймаю підвищення та додаю ще п'ять тисяч. «Ці карти зроблять мене багатієм». Делтон кивнув карти. «Не для мене, пас». «Отже, тепер мені вирішувати», – сказав Прізі. «Думаю, ти блефуєш приятелю». «Відповідаю та піднімаю ще на п'ять тисяч». Віктор Корунцес спочував себе на сьомому небі. «Такі карти, як у нього, траплялися раз у житті». Це буде найбільший банк за вечір. Пері Бреслаур відкрив карти з виглядом переможця. Три королі. Я виграв, подумав Коронцес. Непогано, але мало, посміхнувся він. Стріт-флаш. Він поклав карти на стіл і потягнувся до грошей. Сійно. Селпрізі утримав його руку. Ти програв, бо маю королівський флаш. З десятки по ту спік. Віктор коронцес зблід. Він відчув, що зараз не притомніє. Серце билося з перебоями. Мама, рідна, вигукнув тоні Ріцолі. Два флаші за одну гру, чорт би їх узяв. Він повернувся до коронцеса. Мені дуже шкода, Вікторе, я просто не знаю, що сказати. «Думаю, на сьогодні вистачить, джентльмени», – сказав Отто Делтон. Він звірився з лісточком паперу і обернувся до Коронцеса. «Ви винні 65 тисяч доларів». Вражений Коронцес мовчки дивився на Тоні Рюцолі. Той безпорадно знизав плечима. Коронцес витягнув хустку і почав витирати під з обличчя. «Як платитимете, чеком чи готівкою?» – запитав Делтон. «Чеків не беру», – заявив Призі, глянувши на Коронцеса. «Я...» «Я...» Він не міг вимовити жодного слова. Відчув, що весь тить. «У мене... у мене немає...» Обличчя Призі потемніло. «У тебе немає чого», – гаркнув він. «Зачекайте секунду», – швидко втрутився Тоні ріцолі. Віктор хоче сказати, що він не має з собою таких грошей. Я ж казав, що він хлопець надійний. Від цього у мене в кишені не додасться, Ріцолі. Нехай дає гроші. Та отримаєш ти свої гроші, запевнив його Ріцолі, за кілька днів. Селпрізі схопився на ноги. Та пішов ти? Я милостиню не подаю. Нехай же не гроші, завтра. «Не хвилюйся. Віддасть». Віктор Коронцес відчував себе спійманим у пастку, виходу з якої не було. Він сидів не в змозі рухатися, майже не помітивши, як усі розійшлися, залишивши його на одинцій стоді. Коронцес був, як у тумані. «Мені… мені ніколи в житті не зібрати таких грошей!» – простагнав він. «Ніколи!» Ріцолі поклав руку йому на плече. «Не знаю, що й сказати, Вікторе. Не розумію, як таке могло статися. Схоже, я сьогодні програв не менше за тебе». Коронце свитер очі. «Але... але ви можете собі це дозволити, Тоні?» «Я ж не можу. Доведеться пояснити їм, що мені нема чим заплатити». «Я б на твоєму місці, Вікторе, спочатку б добре подумав», – сказав Тоні. «Селпрізі керує профспілкою моряків на Східному узбережжі. Я чув, що вони круті хлопці. Нічого іншого мені не лишається. Якщо вже немає грошей, то їх і немає. Що я можу зробити?» «Дай я тобі дещо поясню», – сказав Ріцолі проникливо. Він може доручити своїм хлопцям прострілити твої колінні чашечки, тоді ти ніколи не зможеш ходити. Він може змусити їх виплеснути тобі кислотою в очі, і ти ніколи не зможеш бачити. А вже потім, коли ти сповна отримаєш свою порцію болю, він вирішуватиме, чи дозволити тобі жити в такому вигляді, чи вбити тебе. Віктор Коронцес з посєрилим обличчям дивився на нього на всі очі. Ти ти жартуєш? Як би не так. Моя вина, Вікторе. Я не повинен був дозволяти тобі грати з такою людиною, як Селпрізі. Він убивця. Господи, що мені робити? Ти ніяк не можеш зібрати ці гроші. Коронцес почав істерично сміятися. Тоні на те, що я заробляю, я ледве утримую сім'ю. Ну, тоді тобі тільки лишається виїхати з міста. Може, і взагалі із країни. Їдь кудись, де прізи тебе не дістане». «Та не можу я», – простагнав Коронцес. «У мене дружина та четверо дітей». Він докірливо глянув на Тоні Ріцолі. «Ви ж сказали, що ми не зможемо програти». Ви сказ... сказали? Знаю. І мені справді дуже шкода. Раніше завжди все було в ажурі. Швидше за все, прізі смухлював. Коронце строг пожвавішав. Так якщо він смухлював, я не повинен йому платити. Вікторе, все не так просто, терпляче сказав Ріцолі. Він об'є тебе, якщо ти звинуватиш його в шулерстві, і він уб'є тебе, якщо ти йому не заплатиш». «Господи, Боже мій!» – простагнав Коронцес. «Тоді зі мною покінчено». «Правда, мені дуже неприємно, що так вийшло. Ти певен, що ніяк не зможеш розплатитися?» «Мені на це знадобиться сто життів, тисяча життів. Все, що я маю, закладено-перезакладено». «Де ж я можу взяти ще?» І тут Тоні Рицолі спала на думку блискуча думка. «Стривай, Вікторе, хіба ти не казав, що все це барахло у музеї коштує купу грошей?» «Так, але яке відношення це має? Дай мені скінчити. Ти ж казав, що копії не гірші від оригіналів». «Та куди там? Будь-який фахівець може, стривай». «А якщо ці експонати зникнуть, а на їх місці з'являться копії?» «Я там у тебе в музеї бачив юрби туристів. Вони матимуть змогу помітити різницю». «Навряд чи. Я… Я розумію, куди вихилите. Ні, цього я не можу». «Розумію, Вікторе», – м'яко сказав Рицолі. «Просто подумав, що в музеї так багато всього, що він може обійтися без якого-небудь одного експоната». Віктор Коронцес заперечливо похитав головою. «Я вже 20 років працюю у музеї куратором. Навіть подумати про це не можу». «Ну, вибач. Даремно я про це заговорив. Подумав, що так ти зможеш рятувати своє життя». Ріцолі встав і потягнувся. «Вже пізно. Напевно, твоя дружина не покоїться. Куди це ти зник?» Але Коронцес не зводив з нього очей. Врятувати життя? Яким чином? Простіше простого. Береш якусь давню штучку і віддаєш її мені? Я виводжу її з країни та продаю, а гроші віддаю в призі. Думаю, вмовлю його почекати. Так і знімемо тебе з гачка. Ти, звичайно, розумієш, що заради тебе я йду на великий ризик, бо якщо мене спіймають, буде багато неприємностей. Але все одно я готовий піти на це. Відчуваю, що маю тобі допомогти. Моя вина, що ти все це вляпався. Ви добрий друг, сказав Віктор Коронцес. Я вас не звинувачую. Ніхто мене грати не змушував. Ви ж хотіли мені допомогти. Знаю. Жаль, що все так вийшло. Гаразд. Давай підемо поспимо трохи. Завтра подзвоню». «На добраніч, Вікторе!» «На добраніч, Тоні!» Наступного ранку в музеї задзвонив телефон. «Коронцес!» «Слухаю! Це сел Прізі!» «Доброго ранку, містере Прізі!» «Я щодо твого невеликого ділка у 65 тисяч!» «Коли мені під'їхати по гроші?» Віктор Коронцес відчув, як він раптом дуже спітнів. «Я...» Я не маю таких грошей, містере Прізі. На іншому кінці дроту зловісно мовчали. Нарешті Прізі сказав. «Що це за гру мною ти затіяв? Чорт забирай!» «Повірте, це зовсім не ігри. Я...» «Тоді, матір твою, подавай мені мої гроші. Зрозуміло?» «Так, сер. Коли музей закривається?» «О, шо, сі...» Шостій вечора. Так, я буду у шостій. Щоб гроші були, інакше я тобі всю харю розквашу. А вже потім тобі справді не поздоровиться. І Прізі повісив слухавку. Паніка охопила Віктора Коронцеса. Хотілося сховатися. Але де? У розпачі він перебирав сіляки якщо. Та якби. «Якби я не пішов тієї ночі до казано, якщо б я ніколи не зустрічався з Тоні Ріцолі, якби дотримався слова дане дружині, ніколи не грати на гроші». Він потряс головою. «Треба щось робити. І негайно». У цей момент до нього в кабінет увійшов Тоні Ріцолі. «Доброго ранку, Вікторе!» Було вже пів на сьому вечора. Мозей півгодини тому закрився, і всі співробітники розійшлися додому. Віктор Коронцес та Тоні Ріцолі стежили за головним входом. Коронцес дедалі більше нервував. «А якщо він скаже ні? І чи вимагатиме гроші сьогодні?» «Я з ним розберуся», – сказав Тоні Ріцолі, «Тільки не заважай мені». «А що, як він не прийде?» А просто, просто підійшли мені вбивцю. Як, на твою думку, він може так зробити? Поки він має шанс отримати гроші? Ні, сказав Тоні впевнено. Нарешті о сьомій годині з'явився сел Прізі. Коронцес поспішив відчинити двері. Доброго вечора, сказав він. Прізі подивився на ріцолі. Якого хріна ти тут робиш? Він повернувся до Віктора Коронцеса. «Це тільки наша справа». «Та заспокойся», – сказав рицолі. «Я допомогти хочу». «Не потрібна мені твоя допомога. Де мої гроші?» Звернувся він до Коронцеса. «Я... У мене їх нема, але...» Пріззі схопив його за горло. «Послухай, виродку, чи ти викладеш сьогодні гроші, чи я згодую тебе рибам? Зрозуміло?» «Гей, остигни трохи!» – заступився Тоні Ріцолі. «Отримаєш ти свої гроші!» «Сказав тобі, не втручайся!» – прогарчав Прізі. «Не твоє це діло!» «Буде моє!» «Віктор – мій друг!» «У нього зараз немає готівки, але він може тобі її дістати!» «То є у нього гроші, є чи ні?» «І є, і ні!» – сказав Ріцолі. «Що це, чорт, забирай за відповідь?» Тоні Рюцолі зробив широкий жест рукою. «Ось вони, гроші!» Сел Прізі оглянув кімнату. «Де? А у вітринах. Вони сповнені старовинних речей. Стародавності, машинальна поправа в Коронцес. Яка коштує купу грошей? Тут справ на мільйони, так?» Прізі повернувся, щоб подивитись на вітрини. А яка з них мені користь, якщо вони замкнені у вітринах музею? Мені подавай готівку. Отримаєш ти свою готівку, сказав Ріцолі впевнено. Ще вдвічі більше. Тільки потерпи трохи, от і все. Віктор же не шахрай, йому просто потрібен час. Я розповім тобі, що він вигадав. Він візьме щонебудь із цієї старої сієї старовини і продасть. Як тільки він отримає гроші, він із тобою розрахується. Селпрізі похитав головою. Мені щось не подобається. Я в цьому ні чорта не тямлю. А тобі і не треба. Віктор – один із найкращих факівців у світі. Тоні підійшов до однієї з вітрини, показав на мармурову голову. Вікторе, скільки це коштує? Віктор Коронце спроковнув. Це голова богині 14 століття до нашої ери. Будь-який колекціонер із радістю заплатить за неї 2-3 мільйони доларів. Ну ось, бачиш, обернувся Рюцолі до села Прізі. Що я тобі казав? Прізі спохмурнів. Не знаю. А чи довго чекати? Ти отримаєш подвійну суму, що найбільше за місяць. Прізі трохи подумав і кивнув. Гаразд. Але якщо мені доведеться чекати на місяць, я хочу більше, скажімо, на дві сотні тисяч доларів. Тоні Рицолі подивився на Віктора Коронцеса, який енергійно хитав головою. «Іде», – сказав Рицолі, «Домовилися». Селпрізі підійшов до маленького куратора. «Даю тобі 30 днів. Не заплатиш? Вважаю, що тобі каюк. «Зрозуміло!» – Коронцес спрокнув грудку в горлі. «Так, сер, Пам'ятай! Тридцять днів!» Прізі подивився на тоні Ріцолі уважним важким поглядом. «Що все мені не до вподоби?» Він обернувся і вийшов. Вони мовчки провали його очима. Коронцес упав у крісло, витираючи під чола. «Боже мій!» – сказав він. Я думав, він мене прикінчить. Ви вважаєте, чи ми зможемо дістати йому гроші за 30 днів? Без проблем, пообіцяв Ріцолі. Тобі тільки треба взяти одну з цих штук і натомість поставити копію. А як ви вивезете її з країни? Вас посадять, якщо зловлять? Знаю, твердо сказав Ріцолі. Але я піду на цей ризик. Я маю зробити це для тебе, Вікторе. За годину Тоні Ріцолі, Селпрізі, Ото Делтон, Пері Бреслаур та Марвін Цеймер випивали у номері Делтона. «Пройшло, як по маслу», – хвалився Ріцолі. «Поганець обіцявся зі страху», – Селпрізі посміхнувся. «Нагнав я на нього страху, правда?» «Ти мене налякав», – сказав Ріцолі. «Тобі б, матір твою, в актори податися». Ну, і що зараз?-спитав Марвін Цеймор. Ми домовилися, відповів Тоня Рицолі, що він передасть мені дещо зі своєї саровини. Я вивезу це з Греції та продам. Гроші поділимо. Блиск, сказав Пері Бреслаур. Мені подобається. Тепер у мене буде постійна годівниця, подумав Рицолі. Варта коронцесу вкраси одну. «Все, попався. Шляху тому назад немає. Я примушу його обчистити весь цей клятий музей». «Як ти збираєшся вивозити речі із країни?» – спитав Марвін Цеймар. «Придумаю щось», – сказав Рицолі. «Обов'язково придумаю». Він мав придумати, і якнайшвидше. «Альфредо Манкузо та Джино Лавері чекати не люблять».